Alamu al-rijani, unna'u al-hayati Aqmaru al-ladi, manharu al-hudati Alamu al-rijani, unna'u al-hayati Aqmaru al-ladi, manharu al-hudati Ovo audio is now in the Bismillahirrahmanirrahim. O kjerici, bojite se Allaha onako, kako se treba bojati. I umirite samo kao muslimani. Svi se čvrsto Allahova ušekta držite. I nikako se ne razjedinjujte. Torekna l'havana u adesku a nabi admi l'ubati. U وخل المناما يرى العمر يمضي ورام انفراما شر الله إله إلا الله وحده ما شريك له وشر أن محمد عبده ونبيه ورسوله وصفير خنفي وخليمه أدى الإمانح وذنك بالسالح ونصف منك وتشف الله تعانى به وظنك وجاهد إله حق جهادي حتى كعليقه يا أيها الذين آمنتك الله حبتك فاتب ولكم فين لا يمكنها السياد يا أيها النصف اتكوا ربكم الذي خلقت منه واحدة وخلقت منه ونجحة من وبرسل منهما رجالا كثيرة ونساء اتكوا الله الذي كتسعى الان ونبي والأرحام إن الله كان عليكم فينا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ان يدي الله ورسوله قد عظما اما بعد بين اسفار كلام الله تعالى وخير هذه الهدى محمد صلى الله عليه وسلم اشمل الامم احاطتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار وكن با počeo u poglavlju bahareta jeste en van en en va en nežasert vrste nešistoća i sigurno da je poglavljena čistoća jako bitno jer čovjeku ne vridi čistoća prije nego što ukline čistoću pa mora ukloniti na čistoću onda potom nakon toga jeli pribaviti s tebi čistoću ilu uzimanjom abdesta, pustanom i svično tome. Prve nečistoće koje je spomenuo autor jesu mokraća i izme. Dokazujući to hadisom poslanika sallallahu alaihi srme koga bi liže Budavud koji ima isprava lanast prenosilaca u kome stoji kada neko od vas stane na nečistoći Neka to očisti zemljom, ili zemla je 600 tome, pa će znači svoju obuću očistiti sa zemljom. I dokaz za nečistoću izmeta su općenito hadici koji ukazuju na obavezu čišćenja nakon velike prirodne potrebe. Što se tiče mokraće, čistoću mokraće je dokaz, spored kojem su stvari stanih učenjaka, konsensu se neće zastinjivati osim na jaskim argumentima ili iz Kur'ana ili sunneta istrično tome ili govora sahaba tako deli a da za nečistoću jeste hadith kada pozvati hadis pustinjaka koga prenosi ene domalik ili kojeg u Buhari ili da je pustinjak ušao u džamiju obavio malu pedološku potrebu u jednom od uglova džamije pa sa sahabi reagovali pa je poslanih sallallahu alaihi wa sallam rekao la tu zrimuh nemojte ga, kaže, prekidati nemojte mu štetati nemojte mu nanositi štetu la tu zrimuh da je poslanih sallallahu alaihi wa sallam u to vrijeme nama dao pored tikskoj jedan medicinski propis ili pravjet a to je čovjek kada obavlja nuždu da ga ne treba prekidati jer gada prekine šta da dal malo siš štetno jelesto da se no pa ne treba da prehidete toga se naudi kad imama Sabarani da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem je Felipe držao Hasana u naručju pa je počeo da mokri po njegovom tijelu pa su priskočili svi da uzmu Hasana kaže pustite ga pa je sačekao do Hasan nije završio kad je završio ja nakon toga osjetio okreć znači slab jednostavna prosta kako da znači će se napraviti panika kad bi eto skućana u džamiji govori govori prirodnu potrebu pomogli sa na tepi, tako da je to sve jednostavne, prosto sva to treba samo očistiti dođam i završeno. Ne treba oko toga komplikovati i zbog toga braniti djece da, da dolaze u džanije, a djeca koje dolaze u džaniju, iskaču po džaniji, i nere po džaniji, nisu su od djece koja nisu pravi. To bi sumnje, jer kada se djeca zraje u džanijima, sigurno, tako da se to od drugih videova odgora. Pa kaže da u nasuzre mu, nemojte mu štetiti, nemojte mu znači štetu na noći i prekidajući ga znači kada obavlja kada obavlja fiziološku kada obavlja fiziološku potrebu pa kada je završio kaže ovaj potfanik dođite ili poznalo je znači uh, jedan od sahaba do danese je posljedio sa vodom sad na to mjesto i znači time, i time je očišćeno to mjesto ovo ima posebne propise da li se vode sad pa kad je voda kad je zemlja tvrda ili kad je zemlja mekahna i tako dalje u svakom slučaju, da bi time izišli daleko od teme, e, od ovaj, vrste ne, nečistoća. Uglavnom i fan skušnjaci kada govore, oni kažu da treba gledati e, u tom sukaj, da zemlja bude mekahna, sjeskovita, ili da je uopćenito mekahno da može šta, upiti vodu. Jer ako je voda, zemlja tvrda, na primjer, da je ne beton to čovjek uradio. Može da se to oči što se sa saspe posuda vode na to? Ne može, to je to samo razvije dani i dani ona čistava, znači džamiju ili mjesto gdje je reći to učinjeno, pa treba, znači, gledati da je to uradio na mjesto gdje može znači, zemlje da upije na takav način da se to odstvi. I to je odgovor učinjacima jedne od pranih škola, rećemo god koje je ni nam bitno ovdje, koji kažu da mora se to iskopati. Kažu da mora se to iskopati, koriste Hadisebu Davuda, koji se bide živ u sunenu, da je Allah, ako sami, koji se naredio kopanje, no međutim, ob Hadisa postoje razviraženja, koji je dostojnost i druga stvar to je kopanje, po većini učenjaka prisutno tamo gdje ne može znači zemlja da upije onda je to dužno da se skopa taj dio zemlje i to je u tome dokaz da slušenje, no mokraće nije šta njeno čišćenje I slušenje je džajska, kao što je mišljenje ovaj, učenjaka a ne tištite prane škole koji kažu da mokraće i to kada se osuši da je čisto da je bilo čisto, ali onko samih ne bila ređeo što da se sad se, voda, jer je voda u tog vreve bila vegoćena sprava nije lako znači bila doći do vode kada spomenemo znači mišljenje od nekih pravnih škola pa kažemo suprotno tome to ne znači nikako šta uzimanje haka ili prava ili umanjivanje vrijednosti učenjaka te pravne škole bože sačuvaj to sve znači to je sve ulema našeg umeta i dužni smo da o njima govorimo na najljepši način i sa punim poštovanjem sa je Allah zada u nebara kjel el sa njima To mi kažemo mezi, zvedi ili mezija i odija. El mezi to je a, tekućina koja je ljepljiva i rijetka. Ljepljiva i rijetka tekućina. Uvijek stvar se ba zapamtiti. Znači el mezi je rijetka, ljepljiva tekućina koja izrazi iz čovjekovog tijela usled prohvjela, usled šehleta. Izrazi kako kod muškarca, tako kod žene, samo što je kod žene obilnija pekojene obilmija i ona je ta po konsenzu ufan učenjaka, jer je poslanik sallallahu alejhi ve sellem naredio podato je hadis ali je pe poslanik sallallahu alejhi ve sellem da se opere isto mjesto kako je doslo kod buhari i muslima taže opere isto mjesto i obnovi abes pa pranje isto do mjesta to šta nečisto i konsenzus ufan ski učeniaka je ovaj pa tome da je mezi pečis jele što je po znači organa izlazi ili mezi ili vodi ili meni pa znači, je ili sama ili mezi ili vodi kazao smo da je mezi šta sekucija koja izlazi usred kad se uzbudi znači čovjek onda ili žena pojavljuje se znači mezi to je rijetka rijetka lepka tekućina je va je ta a odi, to je ta kućina koja iznosi čovjekov spolnog organa nakon naporno obavljene djelatke prirodne potrebe ili male ako čovjek napinje puno može znači da izbaci ta tekućina koja biva za razliku od prve biva gusta biva gusta i pada u kapima i biva lijepa lijepi se kada, kada pada i ona isto tako nečista i mora se i mora se oprati sito mjesto od nje A u meni učinuća kara u stvrničnog posebnog uvodnika. Ovo je bila treća znači prva je bila izmet i mokaća, druga je bila el meni in el mezi u rođi i treća, to je treća i peta je demul hayb, a to je krv, znači koja se izlučuje iz ženskog tijela za vrijeme djesečnice dokaz nečistoći ove krvi je pored konsensusa i samskih pravnih kada ona nema raziloženja, znači da je ona nečista za razliku od druge krvi je postoji raziloženja kod koga? Kod učenjaka o poznijim generacijama doćemo išali samo do pitanja krvi, nali je krv čista ili je krv nečista pa ćemo vidjeti ništa tela da je krv po konsensusu prvi generacija ili tog prvog dijela da ima mahme da i nadalje da, da je ona nečista ali što se tiče krvi Hajba, tu nema raziloženja nikakvog, ni kod prvih, ni kod posljednji. Svi su to znači da je šta? Da je, to, da je to nečisto. I nečista je zaminat, kada se oferije, na primjer, odjeća na kojoj je dospjela uh, krv, hajba, i ako ostane, traž crvenilo, sada to što nečistije. Sve smatra. Ono što je ostalo crveno nakon pranja, to ne utječe to ne utječe ni malo i ne smata sa necistoćom. Tako da ne treba ovdje, jer ponekad je to teško opret. Treba nastaviti znači da mm. se opere što tiše može, ali danas kad se to opere u mašinama za pranje, nakon toga što god da ostane, nema potrebe da se to više dira, to je cisto, to je cisto. Dokaz za necistoću, sem unhajb, ili yani krvi. Neći što od ciklusa jeste hadis Esme bin Tabi Vekradi bi Allahu Ta'ala Anha, koja kaže, došla jedna žena kod poslanika, sallallahu alaihi sallam, i kazala, ja posla, o Allahu kosa ni što od nas za deset mjesecima pa iziđe krvna njenu odjeću kako će postupiti, šta da učini pa kaže istrljače što je odjeću, zatim bodom rasporeći tragove krvi, pa znači, će povesti da je, znači da, da je ovdje, a uzimaju se znači sve mogući uzeći da se to dobro opere. Posom je oprati i spaljeti uniformu. Znači tako se sisti k odješše koju poli so. Odje vidim si tako umome hadi su da su žene vrene posnika so osnetale so pitla Allahho posnika. tako došo bi sama pitla o nej teže im tvaririma tak ponete pitala na pa kaže aj Allahhu posnikiku so se kaže tako i tako, ale kaže kako posiku. očisti se kanžej naži se miskomi tako. Pa kaže kako Allahum poslanič? Kaže pa ajša, kaže pa sam primjetao da sa Allahum poslanič sa so o tome kade Subhanallah uradi kako sam će rekao A ona to ne kuži kako to ide Pa ajša, kaže pa sam skužao da Allahum poslanič to so o tem Da moji ne da je objasni Pa kaže pa sam je pobukla ustano koji po objasna kako, kako se to radi Znači da su žene pitalo u vrijeme poslaniča Pa o da su pitalo je znači o tim stvarima I nema znači smetje da žena upita popis Tako je, rekla, kako došlo o visu musulman Allahu posliniče, inna Allahe na jistahji minil haq. Allah se ne stidi Allah se ne stidi Za razliku od ljudi koji kažu nema stida u vjeri. To nema gore riječi odoteri če njesto se može kaži. Sam stidio što može bit, u vjeri. Stidio je lije kod muškaraca, pa kod žena. I vjera je od, stidio od vjeri. قال رسول الله عليه وسلم قال وثلاثه يدم اوله باليوس ثالثه الستيره كذا يostavi ga kaže kaže stiđe dobi nego sa dobre في حديث عمرو انه عمران ابنه صينه كويس معروف صحيح صلى الله عليه وسلم kaže što na malo poslanica da reka kaže خير الكل وخيره واستيد خير Pa jedan od prisutni je rekao, kaže, ma mi smo čitali kaže u nekim knjigama, kaže da je da je u stidu slabost kada stoji stidnja onda bila slabost pa se je toliko navijutio da nije sad nikak htio prišli, jedna su ga ne govorili da razgovara sa njim, kaže, ja kažem da je Allah poslanih al sallallahu alaihi wa sallam rekao da je u stidu hajr i dobro, a ti meni govoriš kako je kako si čitao tamo u nekim knjigama filozofskim, da je u stidu šta slabost ako može biti zapostalom i sa laho poznatića faide da je dobro da hajde naravno niti ima svoj granistar vidže imam ibn uain usama jeral hidije pod mujahide mujabara bi allah inza lakha islan la yetaleman alain baisan gust zani almustahi walmustaqbil Jer onaj koji se stidi, on neće nikada pitati preznanje. Ne može pitati jednostavno i uvijek šuti. Kad mu je nejasno šuti, neće naučiti. A onaj koji se oholi, on dok dođe tri harte, s kojim šehehom, on će napisać snjigu protiv svoga šeha i odgovoricama. Ili će pitati o njemu ružnoj, tako dalje. Ne, ohol čovjek. Tako da, dvojica ne mogu nikada naučiti. Ne mogu nikada naučiti za nje. Ohol i sredjec. Kako vidimo da sam sadi, kad dolaža pitati, pse dolazira znači pita se pa se kaže inna allaha la yastahi min al-haqq kako piše u kur'anu tafak Allah s tebe sidi istine je li na ženi da se okupa ši Životin je či je se neso ne jede. Vidaži Buharija stemiz je nesaji i drugi od Abdullaha ibn kde Rabi Allahu teu se je rekao dio som sa to paiku zal Allahu pa je rekao da nestste mi se to očisti jakoko nužde pri kamenenčičo doći dočimu š do čišćenja pojazd troppi za čišćenja kamenčićima pa sam kaže našao dva kamenčića nisam mogao naći trećeg pa sam mu kaže balegu od magarta kak pa je taj pasanikalo mahole srme uzeo dva kamenčića i bacio balegu rekao haza riksun u drugoj pradaj haza ribz ovo je kaže nešto. nešto pa je to bacio pa to ukazuje znači da je izmet ili balega životinje čije se neso ne jede šta nečista, za razliku od životinja čiji se mjesu jedeći. Pljuačka psa je nečista. Pljuačka psa je nečista zbog hadisa u kome je poslanik s.a.v. kaže kada pas naloče iz neke posude, čistoća za tu posudu je da je operajete sedam puta prvi put sa zemljom kad samo sahih to je sljubačka psa a oko drugih dijelova psa postoji razviraženje nego vre, nego adlaka da li to nečisto da li to nečisto ispravno je mišljenje da da to nije nečisto da to nije nečisto jer nema argumenta koji ukazuje načistoću ukazuje na nečistoću ključaste stvari kada naloži iz neke iz nekih posuda. Lahmul tenzi. Krer. Sine ili sin sakat. Krer. Meso. Meso i krv je doćemo od ma hadisa ko mora da podast pomuču. Kaže učio se Allah te barek, da la kull kohrdem ena ptaji men ptameo ila yekona leita au dama mesmu, masmuhan au lahna fi dir فانه ribs ret ja vidimo ume što mi se objavljuje da je ikome zabranjeno jesti mašta što dugo osim strvi ili krvi koja isječe koja šiklja pri klanju <harmu>. da pri klanju ili sinskog mesa to je toista ribs da je to iska, Pa ukazuje da je šta, svinsko meso, ovdje spomenutno znači lahme, kinzir, da je to šta, nečist. Da je to nečist. I imate hadis od poslonika, od poslonika s.a.v. koga bileži ima muslim u s.a.h. u kome se kaže, ko bude igru nerdešir, nerde. nerdešir to je jedna igra kocke, na sreću, kao da je umočio svoje ruke u svinsku krv i mesu pa ne onda i krvi mjestnic. Sjesto, u kakvu protivnem kapom bi spućao bilo da je li to bila pogleda kažeš ko bude igro nebdešir kao da je svoje vode, ruke u oči To je to pogleda. Nije pogleda, nego je pogleda mu kažeš da je u oči u da je tako uradio prljavo dijelo kao da je igro nebdešir. To je hadis ibn Omara koga bi reživa muslim u slovenu sahiju. Devetu Prvina svaka životinja koja umre znači nije zaklana na šerijatski ispravan način ona je nefiska po konsensus istanski pravnika a postami sallallahu aleyhi sallam je kaže hodisu koga je dvržima muslim idha dubi gal ihabu fakal tahur koja god koža da se uštavi kada se koža uštavi postaje čista, koža lešine jer ihab je koža lešine, znači umrla životinja ne može šta koristiti sa mesom tako. možemo je odrati i uzeti tu kožu joj koristiti sa njom ako je šta uštavimo na propisan način a to znaju oni koji štave znaju kako se znači štavi, kako se koža štavi u protivnom je nečisto nešto mjeso ili crvina je, je nešto iz ovoga propisa se izbaju dvije stvari dvije stvari se izbaju iz, iz ovoga propisa menite tu seme u lđerazi mrtve ribe i skakavce mrtve ribe i skakavce se izbaju iz ovoga propisa a da ne bi neko rekao čuo sam da je crvina zabranjena Pa kad nekomu donese ribu, mrzcu, kaže, to je zabranjeno. To je opći propis. Ovo je posada koji izbaja ribu. Pa tako da riba ne mora biti zaklana. To je tako, sad i smijelo. Iako sam ja gledao na konzervano gdje piše, riba zaklana na širijatski način. Yes. Smijavaju se muslimanima, to je smijavanje. Oni su, kad sve mu pišu, pa onda je riba najšlapa kaže za svaki slušaj na ribi napisati, bit će sigurnije da se napiše da riba zaklana. A kako su riba kodina šedvjeti našem, kad je ona dozvoljena i živa i mrtva i kakva koda je na jedi, sad ih minuto i lišava. Kaže poslanik sallallahu alaihi wa sallame, dozvoljena su nam dvije strvine i dvije stvari koje u sadrže krv. Što se sviče, kaže, strvine, a to su skakavci i ribe. A što se tiče dviju stvari koje sadrže krv, to je jetra i slezena znači pa se, ovo zato što puno znači sadrževu sredi krvi, pored toga znači da se dobro ne jeste. Isto tako, mjeso, pa si vidjeti kada, kada rježete mjeso, joj dada curi crveno. To crveno čega je? Od krvi, jasno što, to nije znači to što ne splata, ne se načipa to je šarijet, to je šarijet, oprostio. Mejket umana lehu dame, sail. i crvina koja nema tečne krvi u sebi crvina koja nema tečne krvi kao što su pčela, mrav, muha istično, istično tome poslalnik sallahu a.s. kaže, od visu koga je bila imam Buhari, kada upadne u poslu do nekoga od vas muha, neka je umoći uvodu u istinu jednom kriru šta? Lijeka u drugom bolesti, pa onda znači diva tako a, Izjednačeno, znači, e, bila negirana, e, negiran ocor koji se našao u, ili bolesti koja se našao u jednom krilu. A da je to bilo nečista, ne bi Allaho poslani složba, rekao šta, umoći ga pa da onda popio, tako. Nego bi rekao, iza pa je baci, ide nemoj nikako to piti, nemoj nikako to piti. Pa to okazuje, znači, da nije takva stvar nečista. Hmm, <coughs> I ovdje neki fanski učenjaci kada govore izdvaju još jednu stvar. A to je koz strvine ili rog ili papak nokac ili ili dlaka perje i sliša o tome. Sve se to ne smaca šta. Nečistim. U Mabuharija u Somesahivu naslovio poglame i kaže da je Imam Zuhri govorio imam Šihabe Zuhri poznatim Haddi, pravnik, kaže za da je bio medresa Hadita imam Zuhri naslovio je e, sad rekao je kaže nismo vidjeli kaže smetnje u kosti slona mm -hmm. i kao sam ljude od celepa a on je bio od pozne skupine tabijina od pozne skupine sadijina, kaže doći kao sam ljude od celefa da su se kaželi češljali sa kost i da su nanosili une na svoju kosu sa takvim češljima, slona znači napravi se kost, pošto je velika napravi se šta? Češlj pa se je ti ime nanosilo na kosu, znači pa nije se vidimo u tome smetno kaže Hamad kada kažemo Hamad, na koga mislimo? Ko je znači? Molim? Kad kada imam Hamad, mislimo ne jednog odvojice. Ile Hamad idno ili Hamad idno Salama. Obe dvojice su bili znači od šehova Abduvah edno Mubarek. On je imao šest svojih šehova. Radio je, trgovao. I sad svoj metak davao ima na izdržavanje tih koji šehova. Jeste godno dana bi bio ibadat a godno dana biš u džihad. Godno dana ibadati, a godno u džihad. Rahimehu Allahu ta'ala. Deseta stvar koju sam svi učinati u nečistoćama jeste ma kutija mine la hajvani wahuwa haj. Wahuwa haj. Ono što se odsječe od hajvana do je živi čunik ima, na primjer, kravu uzatekne ga usibet, nema šta jest pa bi da otkine komad, da ima i mesa, da ima i krav ne je dakle nego da, da i ruča da mu ostane krava, pa uzme otkine jedan dio od krave to što se uradi to je haram ne haram kako je šarijet poved kako je šarijet došao da sačuva prava hajvana srčija prava da srčuva srčija prava da srčuva pa jer čovjek koji zna da kad to sjeće to ne može jesti srećenu razlog zbog čega da uradi, jedinom da čovjek uživa da fati, da muči to je druga stvar ujutim da se ono koristi lično znači neće to, neće to nikada uraditi, jer je ko samim sallallahu sallam rekao u hadisu koji nabiruži imam tirnizi jebudaud ibnumađe i drugi i kaže da je dobar, kaže imam tirnizi da je hadis dobar kaže rekao je poslanikova sallallahu alejhi ve sellema na poteamin ono što se otječe od životinje dok je živa to se smatra lešinom to se smatra lešinom i ne može se šta ne može se jesti subhanallahi to je za stavai ibret koliko je sunet poslanika sallallahu alejhi ve selleme Kur'ana koji se dašla u ljudski život nisu ostavila ništa da nisu pojasnila i nisu ostavila jednog prava a da ga nisu dali svakome kome pripada i zato je zahvala zahvala je od od načela ove vjere 21. hadis da jedna žena pobjegla od neprijatelja za i u putu dok je bila zavjetovala se kaže ako stignem u Medinu živa i znači zaklat ću udevu Pa gada je, su je to čuvao posla, nisam Allaho, ali Ustavljena kaže Kakva je nagrada toj delici? To sa toj delici. Ona te uz Allahom pomoć spasa od nepreta lijela, Allahom i ti sad hoćeš napređati zakonješ. Kakva je to, kaže, kakva je to, jeli, zahvala toj. Taj, pa je šarijat sva prava, prava ljudi i životinja, čas i prava, mrtve prirode. ili su ruski ba kod de labi prleki na jukenu našmuha ono što ostane od vode što piju znači životinje divljači ili životinje čije se njesone jede pa ako bi došlo na primjer životinja čije se ne njesone jede i na lokala ili pila iz neke posude to se smatra što, što je ostalo znači, to se smatra Nečisto Ili nečistim. Osim ovdje i u istan slučaj, izdvaju krokih iz mačaka. Mačke svi izdvaju. Kada je upitan pospanjski, znamo mačke, kako bilo živ, ima Mahmed. U drugi, kaže, one nisu nečiste, znači one one žive savama. Zajednički žive. Kolaju oko vas i su, pa one nisu, one nisu nečiste. Kako jednoj je predaj kod Tahaavije, se navodi da je pospanjski sa otrame, Digao posudu da je mačka nalokala iz posude, potom sad je se uvoda. Sub Allahu alaihi wa sallam. U svakom slučaju, one se ne spatele da punošu. Mjesto životinja koje se ne jedu. Zbog hadisa, to je 12.8. Anasa i malika, kaže, kaže Inna Allahe u Rasuluhu jen haakum an lafumil humur. فَإِنَّهَا رِجْسٌ اَوْ نَجِدٍ Kaze, Tanes, da je Tafanun Qawtana rekao na danu Hajdara, kada je bila bitka na Hajdaru. Kto je godine bila bitka na Hajdaru? Možda to je da je bila šeste ili sedme izdeske godine. godine na danu, godine kada je bu Hureyde radi Allaha nu primio Islama. Soda razdilo, že umedi na kada je bila bitka na Allahov poslanik saloselem i Allah želžanu vam brane da jedete meso magarca, to je nečist i vidio je poslanik saloselem kako došao u hadisu salame idunakua vidio je vidio je, je ljude kako kuhaju nešto u velikim kazanima pa je upitao šta je ovo kazali su to je meso, kaže kako meso kaže meso magarca kaže to spite to ospita to, je nijedno zove da to jedu. A što se tu tiče mesa konja, većina ispanske učenja kad džumhur kaže da je meso konja halal jesni. Da je meso konja šta? Halal jesni. I nema u tome kerahijeta, nema znači, nema pokuđenosti. A što se tiče hadisa koji brani da se jede meso konja, on je bai po konsensusu hadijskih hadijs koji brani neki učenjaci skazali ko nje je pokuđeno jesti zato što se jaša u ratku zato što treba i zarati iz tog razloga kažemo ako bi to mišljenje moglo poće, da moglo poći u ratnim uslovima i svično tome, je li ali općenica sigurno ne treba braniti ono što je uzvišeno je Allah te barake od tada dozbolio ili što nije zabranio ubišeni niti njegov pokanik sallallahu alihi alihi osallam el ju abdu el po ahirem au nefisom da li se sperma smaka čistom ili nefisom istan slučenjaci po ome titanju I dva stava imam ebu hanipe, malik i to je jedan i vajet Ahmeda kažu da je sperma šta? nečista nečista, kažu da je sperma mm. nečista pa je po haneti koji pravnoj školi sperma nečista i dokazuju to, hadisom ajiše radi allahu talana u kome kaže, prala sam odjeću ili sternu sa odjećem poslanika sallallahu a.s. i on je izlazio da klanja u toj odjeći i bio je trag od pranja na njegove odjeći on je izlazio na namazi. Kaže tako bitanjamo. Kažu, ne bijajša prala osim da je to bilo šta. Drugo mišljenje je mišljenje koje, zastupa, koje je jače u angelijskoj pravnoj školi i kod imama Šafije i Davuda da je sperma čista. I to dokazuje hadisom Ajše radijallahu te lanaha, ali drugom verzijom onoga hadisa. Na što nam to ukazuje? Uopim zadnjih pust promijenam. Zalim? Jer je ono pola hadisa da je... E, to, ali još treba do njega neko ne kaže. Ja, ne ona da se svi kultevi hadisa moraju prikutiti, jer ne može uzeti jedan hadis i sa njim se dokazuje, a nisi preprodo pogledao u iste verdije hadisa, niti drugi hadis ima nešto da ga pojašava, da ga obraničava, da, da sužava njegovo značaj i slučno tome. To je bilo kao čovjek koji je, koji je poslata nešto prijedinu je malu špilju i vidi pravo, ne vidi šta je lijevo i desno i odmah kažeš šta se je rešavalo veći prijedinu tu špilju. Isi nešto, ali te je promaklo dosta toga. Ponekad, a ovdje naročito moraš skroz zomašiti, znači i propiti nepoznavajući šta? Hadise ili puteve hadisa koji su koji su došli, reknem se vama. je došao u drugoj predaj, kaže Ajša ja sam, kaže, prstom svojim četkala, sred mu se odići je poslanika sa odosrenaja, pa je nakon toga izlazio i kanjao. Prstom je četkala je li? Možemo se takvu potpunost ukloniti? Ne može. Pa kažu, vidite, kažu da je ostalo. Kažu anetisti učenjaci, pa nije to dokaze. Anetisti učenjaci, kada hoće razumno dokazivati, sada ti drugi učenjaci mogu srti i neće imati argumenta sigurnosti. Jer sa razumom, anetisti učenjaci su najjači i daleko najjači. Kad se radi o razumnim dokazinom, razum na dokazinom, logici logi. Kažu, to nije To ne ukazuje da je sperma čista. Nego to ukazuje na način čišćenja sperme. Sledam videova čišćenja sperme. Tako. Kao kažu kada dođeš u džaniju a na svojim papućama ima cipanama nečisti. A oš da klanjaš u papućama što je rekao to sami sluški? Obliši od, od zemlje. Hoće li se u posljednosti ukloniti reći sva na će takav način? Ne. Kaže, tako isto i ovdje. Tako isto i ovdje. Tako, i ovdje. tako što mi množete u teško. Pitanje sferne je zaista je svoje delikasno. Argumenti su prilično jaki sa jedne i sa druge strane. No, međutim, čišćenje, to što nam kaže daži je jedan put, prala sfernu. A drugi put je čistila čopkajući. Ukazuje šta? Da nije obavezno prati. Da nije obavezno prati. A nije ovo naredno bilo od poslanika sferne. A on je u tome. Možda će neko kazati, nije znao on za to. Kažem, ako nije znao, pa pa niko sam znao, ali biše ni Allaha Baraka Kome nije skriveno ni na zemlji, ni na nebesima, je li tako? Hmm. Pa i godi. Šekoli sam imao kaim u svome dijelu, bedajul se wajid, tako se zove sniga, bedajul se wajid, ima rasprava na šest stranica, zamislena jedna rasprava između dvojice ljudi, koji raspraveo. Imeđu ostalom čine, šekoli sam dokazivao da je stvar mašista je jeste, to je porijeklo, I toga su potepli poslanici i vjerovjesnici. A najmoguće je kaže da vjerovjesnici poslanici poteklu iz neštoće. Ima svoje mjesto, tako. Ima svoju težinu. I kaže, raspredala su dvojica, tako raspreduju, pa je prošao jedan pod njim i kaže, o čemu mas dvojica raspredala se? Kaže, raspredamo, ja ga kaže, ubjeđujem ovoga čovjeka, kaže da je potekao iz neštoće, a on neće nego iz neštoće. To je smatrao da je svema šta? Neće tako, kaže, ja mu kažem, ti si iz neštoće, ti U takvom slučaju to je razum, dokazi, mogu imat svoje mjesta, znači kada nema širijskih jasni argumena, taj se tome, uglavnom razilaženje je veliko, ali možda bi pogled učenjaka koji kažu da je strna cista divizanijansi jači. Allah najbolje zna. Allah najbolje zna. A onaj ko se pazni, ko se čuva, to mu je prečin. To mu je prečin. Je alkohol nečist? jeli alkohol nečist? To to je, kod izraditele kinej fans učenjaka. Kod učenjaka nefiske, malikiske, šatiske, ihambeliske pranej škole da alkohol, šta? Nefis. Da alkohol nefis. I to je miša neodobro šehtu, kod fani lutejni. Da alkohol nefis. Do kazi je to ješma Allaha, tabaraka wa ta'ala, Ja, eyyuhalnazina ananu, innama al khamru, wal mejsiru, wal ansabu, wal azlamu, ripsun, min amali sšeytani tajtenibuhu, o vjernici u istinu je bilo ali kod kanje to su kipovi kumiri koji su bili oko kjabe u el-ezlam to su ne felce za kada bi neko prošao na put pa to bi felce sada i ne, bakom ide da, ide, ako ide, ne, ne ide to je ribis a šta je ribis, šta smo gledali ga te ribis neći šeitanska rabota. Mi nameliš i pan. To je šeitansko dijelo. Peršteni Buhu bagaste klamice. I štinabu u arapskom jeziku kažu da je da ti budeš u jednoj dolini, a to čegak se odrekao ili od čegak pobjegao u drugoj dolini. Nije ga samo zaobišao. Nego pobjegao od njega što dano. Složite se toga hmm. da bi ste uspjeli. Hmm. Pa je A.F. <laughs> jasno ukazao da je šta? Da je alkohol? Nečisto, tako, što je. A međutim, Imamo i dugo mišljenje učenjaka, a to je mišljenje Rebija, čije bi je bio učenike? El Muzevni, čije je učenike? I mama, šafije. To su učenjaki šafijske prave škole. I Alejske mu sad kažu da alkohol cifr to je na dobro Ševkjani, jodobro ga je Esfanaani to je 12.000 poveće dalje, za razliku do ovih prvi Jahmed Šakir jodobro ga je Šehalbani i drugi kažu da je alkohol šta? da pa vidimo da želeženje kod toga kod ćele pa jer elejski no sad je bio svobremeni kog učenjaka Kto zna? L.A. iz Nusad je živio vrijeme čije? Vrijeme mama Malika. Kaže se da je bio učenio di mama Malika. Da je bio učenio imama mama Malik. A Liza je premio sve zvoj, samo što nije imao učenike koji je spremio na njegovom kao što sto učenjacima likijske pravne škole. Prvo, da vidimo ovo je jedini argument koji ima ono dokazio da je šta? Alkohol nečista jedin argument, da je kažu da je ribz, In shayupan, ribz. može boli mi skogdje je dođe u šarijatu ribz kaza da je to nečista jer mi smo govorili u prošlom našem predavanju da jedna riječ u arapskom jeziku može imati kao, kako je rekao Ibn Abbas mm -hmm. ha? da je arapski jezik elastičan, da može imati razlice za, pa ne mora znači uvijek je ribz nečista, prvo Nema niko od celepa da je ovdje protestirio riječ rips, da je to nečistao. Niko. Nije rekao da je to rips, to nečistao. Poznato je od Abbas, da je rips. Rips da je ovdje istekap. a to je ljutnja, izaziva Allah'u srđbu, u tome je smisla. Druga stvar, kada bismo kazali da je nečistao? Došlo je u jednom kontekstu alkoholku. I došlo je... a kocka i stjela se za gatavnjik u miri, onda bi to sve bilo šta znači kad otakneš kocku ljudi se kockali i ti uzneš tu kocku i basiš ište i da je pokupiš negdje, u mora šta ići prat ruke sve ne, morali neći abdest, jer po konsensus pravni kako dođe nepristoća na, na tijelo to ne kvari šta ne kvari abdest, nepristoća kad dođe na tijelo ne iz tijela kad ih vidje nego dođe iz na svoje tijelo i pereš ne moraš neći Onda bi bilo šta, kumiri bi bilo nečista, potka bi bilo nečista, a to nikad niko nije kazao u stanski učinjaka. Kao što kaze za innemel mušrikuna neđez, mušisi su nečisti, nije to nečisti ona stvarna kad te mušikom rukujem da moraš ići prati Negoleči se u sistem njegovog Kaida, njegovog kupra i šifka koga čini Allahu tebareke, pa tako i sve ovdje. Pa i došao je do jednog konteksta četiri stvari. E možemo da sada kažemo odnosi se na svadbe, znači čistoću za alkohol, a na simbolizmi za vino, za kocku, za komire i za što da katang, to ne može prošiti. Ja došao je do jednog konteksta, moramo sve stanje jedan. Tako da ovdje rječe vid, ne može šta biti. Kako ne? može biti argument. Ona jeste, dolazi u tome je značajni ali jesma, da, da nismo zadnji put govorili našem predavanju da kako ćemo shvatiti šta neka riječ znači u rečenici kada ima više ona značenja u lengvistici, na osnovu čega? Konteksta. A ovdje kada se vratimo na kontekst, kontekst nam odbija da se ovdje misli na stvarnu istinsku nečistoću, nekada na šta na, što nekuo Ibnu Abbas, sehap, na yani, nečistoću koja izadiva odnosno da je to stvar ružna koja izadiva Allahu te i od dana srđbu. Jer sam. Znači, govorili smo o zadnjih pula. Da ponekad učenjaci dokazuju jednim argumentom, dokazuju, a, je jaj, tebe su mnje ispravac, jaj, tebe su mnje ispravac, jaj, tebe su mnje no, ispravac. A, međutim, ne može taj argument biti dokaz Ja Bogu ponekad neko te upika, da li spavanje kvari abdesu? Naprimjer, ja, kažem kvari. Kažem, šta je dokaz Ja kažem, Allah je ja rekao, kuhu vallahu ehad, Allah je jedan. mi je ja rekao istinu? Jel, a je istina bez umje. A može to ajd argument? Znači, kako će biti argument? Znači, može se spomenuti, ali ne može biti dobro zrazn, kada je i ta slučaj, pazite. Ovaj argument, ovaj ajd, postoji mogućnost jezičkog značenja, ali znači, kada se pogleda u kontekst i u textir selepa, onda vidimo da, znači, ne može, ne može biti dobro učenja Učenjati, koji kažu da je alkohol čist, čime se dokazivati? Ko će mi zrazn? Ha? Bura nisu bila sapirana, a i vino koje je prosto po Medini da teče, to bi bila nečist, da će, da će pogravio, tako da oni hodili po Medini, pa bi gazili svojim nogama to nečisti i ne bi na ti nesmo mogli panjati, ne mogli, znači, sve bi to bila nečist. Allahom pa za njih nije naredio da se nakon da šta? Voda po tome niti je naredio da se peru bačve. Od vina. Niti radizat peru, bačka je od vina. Dobro, ali ima jedan argument koji je ovaj... Koji je osnova ko stvari da su šta? Da su čiste, tako? Osnova ko stvari je da su čiste. Jel' ovaj telefon čista? Da li čista? A? Jesi mi je? Kada su bit Kad dođe dokad, sad vam neko kaže, ja sam vidio da na ovoj telefonu ima tu i tu da nečistoće. Sada je nečista. U protivnom, su sve stvari čiste. Zašto mi ovdje govorimo o... Zašto su oni ovdje spomenuli stvari koje su nečiste? I zaopravo za svaku stvar šta? Argumente. A sve što mi isto spomenuli mimo se je šta? Ti s osnovi ga kaže imamo stvari gdje su svam slučane i tako da to je druga stvar. Ali u da sve druge stvari čiste. Pa je tako stvar i za alkohol, tako je stvar i za sve drugo. Pa mi I, i, i, i s prvina čista da nije došao argument. Kazali smo da je sinjsko meso čista da nije došao šta? Kazali smo da je bilo, pilačka psa da je čista da nije došao šta? Argument. Zašto nismo kazali da je pilačka krave nečista? Ha? Zato što nemamo argumenta. A kazali smo da je pilačka psa e, nečista zato što imamo šta? Argument. Pa znači sve stvari, to ostala, da su sve stvari čiste, Poštim za oni stvari za koje i postoje argument da se ne pisali. Može da ajk biti argument da je alkohol neči? Ne može, ne može. Nije, nije, nije znači, ovaj signal ili dokazivanje tim ajkom nije jako. A imamo, znači, argument da su sad znači, to prosipali, da su prosipali vino i da nije nakon toga naređeno, znači, da da se to čisti. I druga stvar, ne mora znači da sve što je haram da je nečista. Zlato je muškarcima haram. Znači tako? Muškarcima je zabranjeno da nosim zlato. Zato da je zlato nečistilo. Znači da je stila nečistila, a haram i tako dalje. Ne moraš znači da će sve, sve što je haram da je nečisto. Ima znači stvari koji je haram, a čisti su. Ovo bi znači bilo po pitanju alkohola. Istalno je mišljenje da je alkohol ako Bog da čisti. No međutim, ne čovjek da izbjegamo. Ne smetamo je da iz poštivanja prema ispanskih učenjaka s jedne strane i iz mogućnosti da ovo mišljenje bude ispano. Jer gdje se, stoje, gdje se stoje četiri učenjaci s četiri škole i, i zato znači što je u samim termiju da, da je bio učenjak koji je jedan od najbih učenjaka koji poznao mesebe i on je dobro to mišljenje. Lijepo je čovjek da ga izbjegava. Koliko može? Kako negdje dođe u primu situaciju da treba, ništa vam ono zna da neće smetak, da međutim da izbjegava ponekad neće biti na jer ne kažemo uvijek ljudima srećene, istiap istiap u arabskom jeziku je šta? za svakih slučaje za svakih slučaje međutim to nije uvijek dobro do za svakih slučaje ono za svakih slučaje uvijek znači, šta znači za svakih slučaje? lakše ili teže? teže, ne da bi mi ljudima osežali vjeru, a izražali sada za svakih slučaje za tako za tako nikako, jesma, nesmimo težas ljudima vjeru, nesmimo težas vjeru kao ona žena što se upitala, od čega si kaže tako uvojila, kaže od onoga štetaj da se da <gled> si, štetaj da je sve. Ne možemo nije vikati, isti ja o tom jeli, im za svaki slučaj, zbog sigurnosti tako će, onda će mu ljudna otežati vjeru, onda će mu ljudna otežati vjeru. <gled> šta je, šta je to sigurnije? To će mi hradiš? šta je to sigurnije u vjerci? Ona je zaštem argumenta, to tako, šta je sigurnije? To je sigurno i zato argumentom čovjek se mora povoditi za argumentom. Uvijek za argumentom, kako kaže e, sucijane ceuri, ako budeš mogao izdegnuti da se počešeš osim sa dokazom, nemoj. Imaš hadis, počeš sa hadisom. Nemoj se češati od sebe. Uvijek gledaj argument. Ima nekakav argument da podupire svoje mišljenje. Allah ta'ala. Našo Allahumma salli ala Rasulillah, kulli macha Allah, krib. On, Studio Kesser. Pripremio je za vas širok izbor audio i video izdanja i samstvog sadržaja. Potrebne informacije možete dobiti na kontakt adresi kellergase124020Lins, Austrija ili na web portalu www.kercer-lins.com <muljivati> جرى العمر يمضي وراء من سرامها